dit dit dit dit viva la bamba bamba dit dit dit na estrada Upa prava e praka Vê지 que coisa mais linda Upa neginho começando a andar Upa neginho na estrada Upa malha e bamba Vê지 que coisa mais linda Alí vindo dessa a dança, começando a andar. E já começa a apanhar. A esta hora, na Rádio Frispin, divertimento para pequenos monstros. Sina canta eu. Vim de tanta desgraça, mas muito de posso ensinar. É o posso ensinar Capoeira posso ensinar Ziquizira posso tirar Valentia posso emprestar Uma liberdade só posso esperar Opa na estrada Opa pra lá e pra cá Dizem que coisa mais linda O paneguinho começando a andar O paneguinho na estrada O patalaio estrada. que coisa mais linda O paneguinho começando a andar Começando a andar, começando a andar. Começando a andar E já começa a apanhar Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina cantar Vim de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar, Andu, te posso ensinar. Capoeira, posso ensinar Se quis irá, posso tirar Valentia, posso testar Uma liberdade só posso esperar ¡Viva la paz! ¡Saudos, amigas y amigos! Aquí estamos, os de divertimento para pequeños monstruos. Un día más con todas y todos. Os sobes para que los... Aquelas que nos seguís en directo, pues eso en vivo para todas e para todos dende o estudio de Radio Filistim Pero un super super este super bacana este sobre Copacabana mundo em Copacabana tudo em Copacabana Copacabana o mundo pode longe muito longe o responde o tempo es bai así que pois nos recollemos todos e todas neste pequeno estudio estamos todas de todos así como muy a resultados para eso manter o calor eletrônico do poder atômico do avanço econômico a moeda número um de patinhas não é minha um batalhão de cowwboys barra entrada da legenda dos super-heróis eu super bacana vou sonhando até explodir colorido no solo cinco sentidos nada o superheroes da radio na Copacabana do Dial Radio Fispi ving... E hoxe no programa bueno, pois como sempre un montón de cousas preparadas estaremos pois comentando pois, cousas que están pasando neste momento no mundo este que nos acolle o mundo ferrolterráqueo así por exemplo nestes momentos pues estará casi todo preparado para que eh, na o espazo libertario na avenida de esteiro de vaiso os nosos compañes de unión libertaria compañeros a de aquí de radio friping se sabes que teñen o seu espazo radiofónicos Mércores de 8 a 9 nesta mesma sintonía pois pues, eles ellas estarán pues eso a ultimando unha Unha mesa de bate que vais o título de Planta de Gas Pois pues estarán coordenada por Adega, Augas Limpas, Artra Bra 21, Fouco e o propio, como non, Espazo Libertario Xacrinha continua balançando a panza E buzinando a moça e comandando a massa E continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu chacrinha, velho E hoxe tamén No espazo que estamos ocupándonos O Ateneo Ferrolán Aquí no pleno centro de Ferrol Pois haberá un acto público eh, Organizado consuntamente por Artabria A Fundación Artabria E a Gal É un acto aberto, un acto público Unha mesa redonda estará coordinada por José Martiño Monteiro Santalla, Mauricio Castro e Alessandre Baños. Unha conferenza iso, a tres voces que levará o título de Carballo, Calero, Ferrolán, Galego e Universal. música de Ronnie Foster, sonando nodal. Una pieza do año 1974 en este estupendo recopilatorio de piezas así redondamente instrumentais eh, en que se encuentran pues en un lugar de difícil clasificación y esto está editado por Blue Note 1974. Ven, sí que es en divertimiento para pequeños monstruos. Peligro. Peligro nodial. Y ese acto, eh, no sabemos si peligroso o no, que llevarán a cabo nuestros compañeros de e compañeiras da Fundación Artabria, mmm, adicado a eh, Ricardo Carballo Calero, ese ferrolán galego universal. Será hoxe, en este mesmo espacio dende donde te estamos falando en directo, hoxe xoves 22 de novembro, a partir das oito e media da tarde. No Salón de Actos do Ateneo Ferrolán, na Rúa Madalena, xa sabes. Eso que se toma polas mañas co café. E están convidados, convidadas os compañeros da fundación Artabria a pasarse polo estudo de Radio Frispín na hora de divertimento cara a xoito menos cuarto. Así que teremos ocasón de escutar nas súas propias voces, na voz de Mauricio e probablemente tamén de Xiang, dos membros eh, da fundación, pois de que vai ir esta mesa redonda. Será eso caras 8 m menos cuarto, cando fique 15 minutos para rematar o espazo. Eh, falando de espazos, pois eh, non sabemos se acabarán rematando co espazo ou non, pero os do espazo libertario pois eso están xa afinando as súas ornadas. O Benres 23 será o día eh, donde masa crítica eh, leva a cabo unha un roteiro ciclista pola cidade, por ferrol, con saída da Porta nova. Será 6 da tarde o benres. Pero cara oito dese benres 22 de novembro, Habrá unha Unha especie de mesa Donde más crítica Falará das súas experiencias Coa bicicleta Cousas máis raras te contamos na radio As experiencias de masa crítica coas bicicletas Está interesante e Convidamos ás compañeiras do Espazo Libertario A que tamén se poñan en contacto con nos para comentarnos pues, como están en todas as cousas. ¿no? o mellor, pues, les pegamos un toque dentro de un ratinho, a ver se si anda por aí no espazo. E dende o... o seu entorno libertario nos contan como foron esas jornadas que empezaron o LUNS desta de semana con montón de cousas, charlas de todo tipo no seu espazo libertario, repetimos, da Avenida de Esteiro de Z, Baixo, en Ferrol. Tambén hai sitios así. Ah, apoyándose interesante o programa Pequenas e Pequenos. Non todo foron aquelas experiencias aberrantes de Jane Campion co seu piano. Non, non. Mas a crítica, e, por suposto divertimento para pequenos monstruos, tamén vos propoñen ter a vosa particular experiencia cunha bicicleta. Creo que hay un montón de las espalladas por farrol Atrapadas Objetivo es liberarlas, ya sabes Después, se hay causa de cada uno Isto tan guai que estaba sonando para os curiosos, as curiosas, era Lonnie Smith, a peza do ano 1969, mm, que ano tan fermoso, creo que por aí andaba eu gateando. Dancing in a Easy Groove, llevaba por título. Ben, estamos na sintonía da radio Flixping, en directo, se sobes, e da que cecáis nos estés escuitando outro día, por aquilo da damase da radio fora que lo da programación do noso estupendo KJHabata, ese software libre que utilizamos aquí dende a Radio Libre Comunitaria de Trasancos, pola que lo de pues, aproveitar todos os recursos por aí que hai FAVES liberados interesantes e por lo tanto nutritivos. Queremos lembrarte eh, Os nosos puntos de contato Queremos facer do programa algo dinámico Así que se si está pasando algo por aí Si pasa algo pola túa cabeza Incluso pasan motos por aquí Como podes escutar Diante do estudio de Radio Frisping Pois pues eso, si pasas ou deixas de pasar Ou pasaches E quedes deixar por aquí alguna que outra mensaxe Xa sabes Puntos de contacto Cosas que debes anotar para localizarnos Para chegar a nos Por exemplo O noso número magnífico de teléfono Que é o seguinte Así que colle por aí un papel Si sí. Non Ese non, ese é outro Ese Ese ese papel Colle un lápiz E apunta o o seguinte, a seguinte, receta de Radio Félix Atención. Tierra va a temblar Santiago Tierra va a temblar Camagüeya Que no me llores, que no me llores, mira Monina negro Negrona linda, amarra mi huella Que da más bello. Te dije, Negrona, que te fuera ya Porque me castiga mucho Sarampioncito, mi lapito, Dictiflauticamente, curviludica Llena caopística, super heterodina Y microsincrónica Había una chiva ética, pelética, peluda Y pelitancuda que tenía un chivito ético Pero mira, lo tuyo es la muerte Se acabó lo que se daba, Negrona mm, Que bon estaba esto Joey Torres Get Out of My Way Bueno, todo disco é así Esto era do ano 1966 Un pedazo de disco doble, ademais Un disco que se llama Sunset y otro Sunrise. Bueno, pues eso, Aposto Sol y O Mencer. Maravillosas pezas editadas por Blue Note. Este como bueno, vamos a comentar exactamente cómo se llama por aquello de que si vos presta a localizarlo. Es eh, un, un disco que está, eso está editado por Blue Note hay algunos años y en disco doble compacto titulado cenéricamente Blue Note Trip, ¿eh? Seguramente que así o atopas en algún sitio. Imos dar ese punto de contacto que antes comentábamos, no nos o teléfono. Toma nota. 692 54 77 44. Repetimos, 692 54 7744 E outra das formas de facernos chegar as vosas mensaxes ou comentarios infinitos eh, escribindo noso correo electrónico que temos activo na nosa maravillosa pantalla do noso computador é eh, eh, o seguinte filispina arroba gmail punto sí, sí, filispina arroba gmail Creo que me está empezando a gostar Esto Esto da radio A ver quen é o primero que sabe de quen é esa voz eh? Podedes enviar unha mesa a saber si un par de minutos Non dades sinais de vida, pois o desvelamos Quen é esa rapaza que canta? Penso que a súa voz é inconfundible Sí sí. Eh, lembra, 692-547744. Mm, igual regalamos algo e todo. Queñe esa rapaza? Queñe esa muller? Some get by, but some get old Just to show life's not made of gold When the night is cold when the bird has flown you got no one to call your own you got no place to call your home when the bird voz de Nora Jones. Fica este so o nome, fica este so a súa voz. Nora Jones estaba aquí con Charlie Hunter. Esto era algo moi recente dentro do de mesmo recopilatorio mm, editado por Blue Note ano 2001, They is done. Charlie Hunter interpretando a voz Nora Jones. Seguimos en Radio Flisping, en vivo, o se sobes, quinta, cuando son eso, a eh, 7.25 minutos, dentro de 5 minutos, eh, tenemos un contacto telefónico eh, muy interesante. O sea que eh, este domingo 25 de novembro eh, celebramos todas y eh, todos, o día Internacional Contra a Violencia de Xénero. A Marcha Mundial das Mulleres, como ven sendo habitual, pues nos achega o seu comunicado e a súa convocatoria. Dentro de uns minutos, recibiremos a chamada dunha das integrantes da Marcha Mundial das Mulleres, Noelia, que nos comentará así polo miú algunhas costiós interesantes o respeto deste día e tamén da propia convocatoria, que para a zona de ferrol. Pues vai ser este domingo na Praza de Galiza en Narón si sí. nuns minutos en dous, tres minutos máis ou menos eh, Noelio da Marcha Mundial se poñerá máisicamente en contacto con todas e nos comentará pois pues, eso que debemos saber coñecer o respeto da do día en cuestión e como están as cousas neste neste aspecto Entretanto, recibimos esa chamada e imos mm, facer un pouco de xogo aquí, de xogar. É todo un programa que se chama, se titula Divertimento. Ben, pois, Nora Jones, falábamos desa de, de maravillosa rapaza. Pois este é eh, o que veis o é o seu pai. Sí sí este que toca o xitar. Ravi Shankar. Father, Father baixo este maravilloso paraugas musical de citardes Ravi Shankar, temos xa detrás do do fio telefónico a nosa compañeira Noelia da Marcha Mundial das Mulleres. Vos era Noelia. Ola, boa tarde. Bom, pues estábamos aquí adiantando a todas as nosas ouvintes e a todos o que se achega, no, día 25 de novembro. Sí, sí. Coméntanos. Que día que importancia ten este día para todas e para todos? Bueno, vamos a ver el 25 de novembro, como todos sabemos, eh día internacional contra violencia de género o a violencia machista. Eh, nos Ama Mundial, como todos sabed, todos los años eh hacemos una serie de actividades en torno a este día. La verdad es que las actividades que hemos realizado este año son un poco especiales, un poco particulares. No sé si es ético ni eso que hacemos hacer habitualmente todos los años. Eh, as concentracións que este ano serán eh, na praza de Galicia, en Narón, as 12, eh, no que vamos a facer unha pequena representación simbólica eh, de recitamento tipo de violencia. E, ademais disto, este ano a Marcha Mundial eh, se suma a unha iniciativa europea eh, cunha campaña e un manifesto en contra da violencia machesta. Esta campaña ten eh, dous obxectivos principais, que son visibilizar e responsabilizar as persoas. Visibilizar porque creemos que hai moitos aspectos ocultos eh, detrás deste tipo de violencia que normalmente las campañas van destinadas a personas, a mujeres eh, maltratadas, se eh, animando a denunciar, etcétera Este año a Marcha Mundial saca como campaña para todo el mundo, para que todo el mundo se paga responsable de este tipo de violencia. Eh, Les hace sindicatos, organizaciones políticas, hombres, mujeres, eh, todos los colectivos, todos los sectores. Eh, de que, dime sí, eh, Comentaba, Noelia, que O eh, lema deste de de ano eh, Calvénse, non exactamente Hai algún lema especial? O... Si, sí, sí. temos un lema que eu creo que é moi positivo É moi, moi rotundo eh, Sería, podemos acabar coa violencia machista Cada quen desde a súa responsabilidade uh -huh, Interesante Logo no vosso comunicado sí. Posides eh, Eh, eso, dando a, a responsabilidade res, repartindo responsabilidades a todas e a todas, ¿no? dende as organizacións políticas, até pues, as persoas que traballan nos medios de comunicación decides, non? Si, sí, uh -huh. sí, a todo o mundo, cremos que todo o mundo eh, non se gastou con denuncialo, sen que ademais somos eh, esos responsables, a palabra é responsables para facer para poder rematar con esta alaca social que a violencia machista Como foron as cousas, Noelia, neste eido este ano? Normalmente, nincrexendo ou ben notades que cada vez máis hai certa consciencia eh, positiva neste, neste eido? Hai unha cousa que, clara, unha cousa clara, que, que pode que se si queaxa máis consciencia, que todos semos máis conscientes do problema, que se saquen leis, eh, que estas leis se leven na práctica, se leven máis, se leven menos pero hai algo que está moi claro é que a violencia machista segue aí, o sea, as agresións A mulleres continúan continúan na mesma liña que hai anos cando non existían leis ou cando isto non estaba tan denunciado. Eh nos pensamos que isto é por algo, é por algo, eh, porque hai moitos porque a violencia eh non só temos que mirar aos maltretadores, senón que temos que mirar moito máis alá, temos que ver por qué, por qué será esta violencia, de onde xurde a violencia machista, e aquí é onde entramos todos e todas. Vos, eh, no vosso comunicado, deixades ben claro na pregunta, porque cada quen debe analizar e asumir a responsabilidade que lle corresponde, no que lle toca, para rematar con esta lacra social. O sea, cada quen debe profundizar, fazer unha reflexión, non? O problema, eh, asolciendo do problema, comece precisamente con esa concienciación individual, non? De cada quen, non? Esa reflexión mm -hmm. profunda, sincera, e incluso a solas, non? Efectivamente. Todos temos que pensar eh, que parte nos toca, en que somos responsables, por eh, por exemplo, so por nomear algos medios en como reflexen este tipo de agresións na nos medios de comunicación, para da redundancia, os homes eh, se se protexen, se, se protexen dentro do seu género ou non. Bueno, creo que todos, toda a sociedade ten moito que decidir de este respecto estamos falando con Noelia, integrante da Marcha Mundial das Mulleres, óse, aquí en divertimento para pequenos monstros. Noelia, que atención prestan os medios a, a este día? Notades unha certa sensibilización? Hai atención ao que vos reclamades o que eh, sus herides? Sí, hai unha certa sensibilización, pero también es cierto que no me suficiente que no me suficiente un día un día o ano para ser conscientes de esta problemática por eso eh, a campaña que este ano a marcha mundial vai sacar a rúa eh, no se vai concentrar un día vai se concentrar eh, todo ano a ser posible todo o que, o que se nos permita eh, Se me permite, te vou explicar moi brevemente de que vai esta campaña mm. ou como en que se forma. Si, sí, adiante, adiante. No se trata duns brazaletes, unhos brazaletes eh, dos que se usaban antiguamente en final del oito, eh, ah. que se puñaban, pues non, eso, nos brazos por encima da roupa, uh -huh. eh, nos que usamos as cores del oito, negro, branco, violeta, eh, cunha suscripción que reflícten, pues, moito tundamente, ah. tamén, o que, o que nos queremos, non? Que... Un dos lemas dos brazaletes É podemos rematar coa violencia machista uh -huh. E outro lema é Eu non son cómplices da violencia machista Este segundo un pouco máis destinado A que entreguen os homes. Uh -huh. Eu non son cómplice da violencia machista O sea que, que Eses brazaletes Esas abrazadeiras As podremos conseguir na, nas propias concentracións ou Como vai ser isto? Si, as imos sacar a rúa Por primeira vez o domingo 25 na concentración que imos ter as 12 na plaza de Galicia, en Arón. que uh -huh. é o primeiro día que nos sacar as brazaletes a rúa. vas a ter un precio, un precio simbólico, un euro, nada máis. Uh -huh. eh, simplemente porque queremos que efectivamente o feito de adquirir ese brazalete ou esa brazadeira se un acto de responsabilidade. Que a xente empece responsabilizándose coa eliminación da violencia machista a raíz de que se falla de marcar ese brazalete. Moito ben, Noelia, pois eh, deixamos te, se queres engadir alguna cuestión máis, eh, simplemente pois lembrar a todas e todos eso, o uh -huh. mesmo xa o digo, este eh, domingo 25 de novembro, uh -huh. movilización da Marcha Mundial das Mulleres da zona de, de Ferrol, la comarca de Trasancos, será a partir das 12 do mediodía na Praza de Galiza, en esta ocasión en Arón, no? que foi o lugar elixido. No? Uh -huh. Uh -huh, efectivamente. Ah. Pois pues nada máis, non que venga de máis vale. Moi ben, Noelia, pois pues, graziñas pola túa atención E adiante Gracias A bur a oh. música de Ravi Shankar, o pai de Nora Jones, unha cuestión que moi poucos coñecen, pero que efectivamente é así, sobando en divertimento para pequenos monstruos na sintonía de Radio Filispin. Un dial plagado de propostas atractivas e interesantes que ti mesmo, se si eres osado ou osada, podes descubrir. de hoxe cargado de propostas un xoves cargadito de propostas hoxe xa comentamos caras 8 eh, da tarde, caras oito dos serán oito e media no salón de actos do Ateneo Ferrolán haberá unha mesa redonda que versará sobre eh, a figura de Carballo Calero Ferrolán Galego e Universal estará mm, levada esta Esta mesa por José Martiño Monteiro, Santalla, Mauricio Castro e Alexandre Baños Dentro duns minutos Teremos aquí na mesa do estudio de Radio Flispín En directo a Mauricio Castro e probablemente tamén a Xan Que nos falarán pois, do que está a acontecer na propia Fundación Artabria Nese local xa casi milenario de de algúns anos na rúa Batalón na zona de esteiro e tamén como non nos falarán da figura de Carballo Calero unha especie de introducción para que vos eh, pique a curiosidade e eh, vos pasedes por aquí, cara soete media pola rúa Madalena en Ferrol, na rúa Madalena 202 no Ateneo Froán, neste lugar de encontro da cultura. Hello. De um povo sofrido, de rara beleza Que vive cantando profunda grandeza A sua riqueza vem lá do passado Cá baba bá, u, bá Netos de Gandhi Povo de Zambi Traz para você Um novo sonho e geixar Filhos de Gandhi Bá, para bonita esta, esta canción que estamos escritando se chama Fillos de Gandhi está interpretada por Clara Nunes y eh, Giberto Gil, no sé se si os nosos convidados sabían desta de música ou están disfrutando <risas> mentre están a escutar esta música bueno, postemos pues diante dos micros a, aquí en directo en Radio Felispín a dúas personas que estarán en breves minutos no Salón de Actos Ateneo Falando o Respeto de Carballo Calero eles mesmos se van a presentar Eh, por exemplo, vostede, que está aí mesmo Bom, eu son Alexandre Baños Campos Son o actual presidente Desde xuño deste ano Da Asociación Galega de Lingua uh -huh. e Carvalho Calero E o a forza humana e o espírito que fixo que a asociación da calega da lingua existir. Así que uh -huh. é obrigado virmos aquí a Ferrola a facer cualquier acto deste. Falaremos agora nun chisquiño de, de Carvalho Calero, mentre tanto apresentamos ao seguinte convidado que estemos sí. aquí diante de nós. Eu sou Martíño Montero, sou un professor de, de Vigo, en fin que foi un um moi amigo de Carballo Calero e até teño un um, um libro publicado sobre el Carvalho Calero e a súa obra. Bom, pois eh, entramos en materia logo Dentro de, so, de uns minutos tan só so, eh, Vos achegaredes ao Salón de Atos da Trenofrolán Xunto a Mauricio Castro E eh, falaredes da figura de Ricardo Carballo Calero Algún de vos, xa comentou, eh, Martiño Coñeceu personalmente a Ricardo Carballo Calero Terá unha opinión pois, máis personal, máis eh, directa da súa figura E eh, Alexandre Baños como actual presidente de, de Agal, non? Uhum -huh. Bom, tamén con... coñecín a Carballo Calero tamén eh? coñeceo a Carballo Calero ben, pois falenos un pouco de que vai consistir esta, esta charla en que eh, se vai versar que temas se tratar e con que obseto no? pois eh, está convocada Bom, adiante eh... bon, este é unha charla que organizamos nos en, col... Gal, en colaboración con Artabria que ademais está con un objetivo moi importante que reclamar para o ano 2009 Eh, do, 2009 ou 2010 se non fosse o 9 o, o día das letras galegas dedicada a Carballo Calero o, de, o do ano 2010 eh, o 100 aniversario do seu nascimento e ademais é o 20 aniversario do seu falecimento uh -huh. eh, unha das persoas máis importantes eh, como escritor como como activista, como galeguista e tal, que, que deu unha nariz e máis un orgullo de que unha desas de dúas persoas extraordinarias do século XX de Ferrol, é Guerra da Cal uh -huh. Eu un concreto vou a falar da súa relazón e a Gal a, Gal foi un... a existencia da Gal foi un milagre que probablemente senón a existencia de Carballo Calero non houber existido Martinho Montero que opinión ten o respeto? Ben, sobre Carvalho Calero teño unha opinión de algo magnífica porque ademais coñecino personalmente, pues, bastante de perto, en fin, partí moito con el carro de Calero, que, por certo, pois pues, naceu e viveu bastantes anos moi pertiño de aquí onde estamos, que eh? uh -huh. ele naceu na rúa San Francisco, e aí a, a casa onde ele naceu ten agora unha placa colocada. Creo que é o único piso. que lle queda, ¿no? ademais penso que está en bastantes, <risas> pésimas condición. ¿no? Sí, sí ten, conserva uh -huh. un poquinho o seu, seu encanto de casa antiga, pero un moi necesitada de restauración. Despois, tamén me aquí, na ¿no? Rúa Real, aquí tiña unha casa a familia, vivimos ahí pues, bastante tempo, nos primeiros anos da República. E digo que a personalidade de Carvalho Calero é unha personalidade pues, realmente captivadora, porque en a primeira vista, como era un profesor pois pues, que tiña fama de un profesor moi exigente, moi cortés, moi cosalunos, moi respetuoso e tal, pero non tempo moi exigente, un pouco distante, non? Es embargo para os que o coñecían de perto, para os alumnos que, pues, era un homem encantador, que o vían de, incluso con moito humor, en fin, é moi cordial sempre. que marcar unha personalidade pues, moi interesante. E sobre iso íbes falar e íbes tentar pois en, eh, enbaucar a xente que veña a escoltar e a interesarse pola súa obra, no, sobre todo, mellor iniciarse incluso nun nun autor probablemente mellor non moi coñecido, non moi lido na, na súa propia Natal, no? bon, eu creo que, eh, por exemplo Escorpio debe ser das mellores eh, romances En galego do século XX uh -huh. E é de Carballo Calero Pero a primeira romance Que se escreveu en, na nosa lingua Despois da guerra tamén é de Carballo Carrero uh -huh. A xente da barreira E cando se tratou de elaborar un estatuto no, no na República En 1931, Carballo Calero está nunha comisión pro estatuto do Seminar dos seminarios de estudos galegos É unha persoa que ten... Por unhas circunstancias que se dan no noso país A súa figura non é que se xa É unha figura eh, apagada desde eh, o sistema do aparato oficial Porque eh, Carballo Calero... Pertence a unha eh, tradición galeguista, a unha tradición cultural, a unha tradición que ten unha concepción da lingua que é antítese do que se defende desde... O, o aparato as, oficial, a, a, por o oficial, por así Efectivamente. O, efectivamente o sea, desde o, o que goberno permanece da xunta, ahí ahí... desde as políticas lingüísticas, sí. desde tal. Unha figura Entonces, por descubrir latente, ¿no? que vos ides tentar nesta charla que habitar lugar dentro dos minutos no Atena Frolandes. Carballo pues, Calero, no ¿no? para xente que o descobre, E unha denuncia uh -huh. de, de, do, do, da desfeita que padecemos uh -huh. Hai unha reivindicación a uh, este respeito E tamén unha dos puntos da charla non? Que que o 2008, 2009 ou 2010 Se xa na súa faceta de língua galega A Ricardo Carballo Calero sí. Como xa topa nesta cuestión as, <risas> o asunto? Si, sí, eu creo que hai un sentimento xeral De que efectivamente é unha justiza xa pasaron casi 20 anos desde que morreu então que non se teña dedicado ainda porque é unha figura de primeiro plano porque todo mundo o reconhece penso que os, os mesmos académicos que son os que deciden a quen se dedica cada ano o Día das Letras Galegas que o recoñecen só que o medo que teñen é que como Carvalho Colero defendía a unidade galego-portuguesa da lingua pois claro, temen que dedicarle a ir a un Día das Letras Galegas pois que vai ser como unha especie de, de de repulsivo. Então, esa es razón que ese motivo básico de sí, fundamento. Sí, único, claro. Uh -huh. Pues bueno, así están las cosas e animamos a todas e todos os windes que nos están a escutar a que se achiquen unha teneo forralán porque caras xoito e media, ¿no? vai ser sí. así, non? Pois pues comenzará esa charla, debate eh, non sé se si haberá moitas cosas que debatir se si haberá posturas encontradas ou se ven aí unha animidade na figura de Car Ricardo Carballo Calero bueno, en cualquier caso estará eh, Alexandre Baños, Martiño Montero e eh, Mauricio Castro que neste momento non se topa aquí pero que nos interese estará esa no, no salón de actos Bueno, non sei se querexen a dir alguna cousa máis, convidar os ouvintes que nos estén a escutar este xoves 22 de novembro a que se chegan aquí a Oteneo, en fin. Para cualquier ferrolán, bueno, para cualquier galego, pero un ferrolán especial, chegarse aquí e saber algo máis deste de, de grande... Eh, veciño deste grande eh, orgullo desta cidade pois é unha cousa moito importante e ademais eu creo que vai a ficar contentes de, de, de descubrir se non coñecen quen é esta figura Muy ben, pois, grazas, Alessandre Baños, gracias Martiño Montero por virdes aquí a Radio Felispín. Non sei se conhecíades esta radio que temos aquí montada, clandestina, nodial, unha especie de, de revulsivo así nodial, que nos marcamos aquí en Ferrol, e, bueno, tamén tentando dentro das ondas dinamizar un pouco todo o espectro este que nos ocupa. Pois, gracias por estar aquí. Deus dará Que vê um dia Que sentia Um grande amor E de paixão Um coração Estalar de dor de rosa Em jeita Sem mais Sem pão Sem ter mãe Que vida triste e chorada O teu destino te Rosa Enjeitada Rosa humilde E perfumada E afinal Desventurada Quem és tu? Rosa enjeitada Uma mulher Que a mãe, Que me enjeitou Rosa ah, Enjeitou Sem mãe, sem pão, sem ternal Que vida triste e chelada Desventurada Quem és tú? Rosa enjeitada Unha muller que sofreu Unha mulher que sofreu Rosa enjeitada Esta peza, este Fado de María Teresa De Noronha Soando en divertimento para pequenos monstros Na sintonía de Radio Filispín A Radio Libre comunitaria de Terra de Tras Ancos nos seus últimos instantes por oxe. Interesante ese pequena introduzón que nos fixeron sobre a figura e obra de Ricardo Carballo Calero, ese ferrolán galego e universal. Estiveron por aquí polos micros de Radio Frespín, en directo, eh, Josef Martiño Monteiro Santalla, ferrolán, profesor de didáctica académica das linguas da Universidade de Vigo e eh, tamén estivo por aquí Alessandre Baños o novo e flamante presidente da asociación galega da Lingua. xunto a Mauricio Castro profesor da, da Escola de Idiomas aquí de, de Ferrol chefe de departamento da língua portuguesa falarán o cara as oito e media dentro de nada Eh, ainda estás a tempo para chegarte nesta quinta-feira deste 22 de novembro Da figura de Ricardo Carvalho Calero Netos de Gandhi, povo de Zambi Traz pra você um novo son e xexar Filhas de Gandhi e povo grande hoje O Juladei, catende baba Uba. Netos de Gandhi, povo de Zambi, Traz pra você um novo sonho em Filhos de Gandhi, Badawe, Ileayemalete, Baleotumobá, Tem um mistério que bate no coração, Força de uma canção que tem o tom de encantar mistério que bate no coração Força de uma canção Que tem o dom de encantar Seu um sol de... Que cantiga mais fermosa? Filhos de Gandhi, Clara Nunes e Gilberto Gil Revela a leveza de um povo sofrido De rara beleza que vive cantando Profunda grandeza Lembramos a data, data deste de mes, o 25 de novembro do ano 2007 O Día Internacional contra a Violencia de Xénero Estivo por aquí, nos alta falantes da Radio Flixpink A nosa compañeira da Marcha Mundial das Mulleres, Noelia Comentándonos todos os aspectos relativos a esta importante data Lembra, 25 de novembro a... A cita o, o domingo 25, en Narón, as 12 do mediodía, na Praça de Galiza. E outra das citas eh, importantes para a Ose, a partir das 8, é dicir, dende xa, na... Zona liberada dos libertarios ferrolanos Nos paso libertario da Avenida de Esteiro de Baixo Ferrol Unha charla debate o respeto da planta de gas Participan a Dega, Augas Limpas, Artabra 21 Fouco e o propio Espazo Libertario nas No marco das sextas Ornadas Libertarias E nada máis, pequenas e pequenos monstros Encendamos o noso tempo. Foi un placer estar con todas e con todos. Lembrade que este programa se chama Divertimento para Pequenos Monstruos e o podedes escritar en directo todas as quintas, todos os obes entre as 7 e 82 serán e tamén aquí, que, algún que outro día a, na nosa faceta repetición total en diferido pues, na mesma onda, na onda libre de, da comarca de Trasanco xa sabes, esto é unha radio libre que nonxe contén outras historias cara ás nove xa sabes que emitiremos os contrainformativos en Radio Felispín, como sempre carregados de novas e interesantes a actualidade do mundo vista, pois, pues, dende outra perspectiva a perspectiva das radios libres, esa que evidentemente non teñen as medios convencionais, así que non xo perdas a partir das nove, os contrainformativos de Radio Felispín E a programación, pois, eso continuará con máis cousas, e sácaras 12 de da noite, como é xoves e fin de semana, pois música para bailar. A pásalo ben todos. Baila de baila de malditos, o programa máis polémico e conflictivo de Radio Fresh FM. Un saúda todas e todos. No micro estivo o, bueno, no micro, a realización técnica e todo eso estivo o pequeno monstruo